Kapittel 2 Och nå, dette påbud er til dere, prester. Hvis dere ikke lytter, og hvis dere ikke legger dere på hjertet og gi mitt navn ære, har herstyrkenes Jova sagt, da skal jeg visselig sende forbannelsen over dere, og jeg vil forbanne deres velsignelser. Ja, jeg har til og med forbannet velsignelsen, fordi dere ikke legger dere det på hjertet. Se, på grunn av dere refser jeg i den seden som er sådd, jeg vil spre møkk på deres ansikter, møkk fra deres høytider, og noen skal likefram bære dere bort til den. Og dere skal sannelig erkjenne at jeg har sendt dere dette påbud, for at min pakt med Levi kan bestå, har herstyrknes Jehova sagt. Min pakt visste sig å være med ham, en pakt om liv om fred, og hele tiden ga jeg ham dette, sammen med frykt. Og han fortsatte å frykte mig, ja, på grunn av mitt navn var han slått med skrekk. «Sannhetslov viste seg å være i hans munn, og urettferdighet ble ikke funnet på hans lepper. I fred og i rettskaffenhet vandret han med mig, og mange var de som han omvendte fra misgjerning. For en prests lepper bør bevare kunskap og loven bør folk søke fra hans munn, for han er herstyrkenes Jehovas sendebud. «Men dere, dere har veket av fra veien, dere har fått mange til å snuble i loven, dere har ødelagt levipakten.» har herstyrkene Sehova sagt. Og jeg, jeg skal visselig gjøre dere til noe foraktet og fornedret for hele folket, fordi dere ikke holdt dere til mine veier, men viste partiskhet i forbindelse med loven. Er det ikke en far vi alle har? Er det ikke en Gud som har skapt oss? Hvorfor handler vi da forredersk mot hverandre vi har vannhelge våre forfedres pakt? Juda har handlet forredersk, og noveder styglig er blitt begått i Israel og i Jerusalem. For juda har vannheliget Jehovas hellighet, som han har elsket, og han har tatt en fremmed Guds datter Jeie som sin brud. Jehovas skal avskjære en vær som gjør det, den som våker og den som svarer fra Jakobs telt, og den som frambærer en offergave til herstyrkenes Jehova. Og dette er det andre dere gjør, og så fører til at Jehovas alter dekkes med tårer, med gråt og sukk, så han ikke lenger vender sig mot offergaven, eller finner behag i noe fra deres son. Og dere har sagt, «Av hvilken grunn?» «Av den grunn at Jehova selv har vittnet mellom deg og din ungdoms systru, som du selv har handlet foredersk imot, enda hun er din partner og din pakts systru. Og det var en som ikke gjorde det, for han hadde det som var igjen av ånden. Og hva søkte den ene? Guds ett. Og dere må vokte dere når det gjelder deres ånd, og mot sin ungdoms systru får ingen handle for edersk. For han har hatet skilsmisse, har Jehova, Israels Gud, sagt. Likeså den som har tildekket sin kledning med vold, har herstyrkenes Jehova sagt. Og dere må vokte dere når det gjelder deres ånd, og dere må ikke handle for edersk. Dere har trettet Jehova med deres ord, og dere har sagt, «På hvilken måte har vi trettet ham?» Ved å si en hver som handler omt er god i Jehovas øyne, og i slike har han funnet behag. Eller, hvor er rettens Gud?